Astăzi seară, copii ascultați povestea Măgari vârgați și pisici cu buline. Pluase scurt și repede, dereticând praful străzilor, limpezind frunzele, înmirescând aerul cu arome de iarbă proaspăt cosită. Acum curcubeul își arunca prin văzduh vergile multicolore, Parca de menindu-mă să-i prind capătul pitit după pomi într-un nebunatic joc de avațe ascunselea. Spre el mă și îndreptam să văd va fugi, când, lângă un tufiș, mă făcu să stau un loc un cor de glasuri plângărețe. Nu vă supărați, nu vă supărați, n-aveți cumva o sugativă. Ah, am îndepărtat iute primul gând ce-mi venise, cum că niscaiva boschetar cerea o milă. Ce să facă ei cu o bucată de sugativă? Atunci cine să fie? Ale cui erau vocile rebegite? Am ridicat binișor crengile cu cercei din strop de apă și mare mi-a fost mirarea. I-am recunoscut. Erau cei doi măgari vărgați și cele trei pisici cubuline desenate de o mână poznașă chiar pe pereții din holul blocului unde locuiesc. Cum de-ați ajuns aici? oh curcubeu e de vină, îmi răspunseră plângăreții. Numai curcubeu, dar n-aveți cumva o sugativă, că acuș-acuș ne prinde guturaiul. Așa-i, le trebuia repede, dar repede de tot o sugativă, pentru că erau usluarca. le șiroiau vopseaua în toate părțile, dar mai ales din dreptul bulinelor, ce păreau a se asemăna tot mai tare cu niște bălți. Mare pozna! Dar dacă totuși răcesc și se decolorează de-abine la dată de a strănutat, i-am așezat ușurele în geantă, între filele unei reviste, și am dat fugă acasă, lăsând altora bucuria jocului de vați ascunsele cu îndungile multicolore ale curcubeului. Acasă, odată instalați confortabil, fiecare pe câte o coală încăpătoare de sugativă neîncepută, cei doi. Măgari vărgați și cele trei pisici cu au prins a se zvânta când pe o parte, când pe alta, întocmai ca la plajă. Cei drept s-au întremat repede, și la fel de repede i-am întrebat și eu care este vina curcubeului în toată tărășenia asta. Uh! pentru că e vărgat ca noi, însă cu mult mai colorat, nu ca noi, care am fost desenați doar cu o singură culoare, îmi răspunseră cu nespusă amărăciune cei doi măgari vărgați. Ei, nu-i chiar așa, am încercat, destul de neconvingător să-i mângâi. Lăsați, știm noi, suntem plictisitori de... Monocolori Doi măgari și atât Bă, Însă ne-am gândit Să îndreptăm cumva situația Cu dungile curcubeului Iau, Este atât de frumos Mi-e un ară visătoare Cele trei pisici cubuline <gânt> M-am văzut nevoită Să recunosc că remarca Pisicilor cubuline M-a năucit de tot Și tot din adinsul, să-i găsim capătul după pomii de colo. Am vrut să decupăm din el buline de diferite culori. n am mai socotit noi între noi, că și un cățărat zdravăn pe curcubeu nu ne-ar fi stricat deloc. Mai șterpeleam câteva culori pentru trusele noastre de machiaj, am fi devenit cele mai împodobite, cele mai munghaiate pisici cu buline dintre toate pisicile cu buline din lume. I A, noi am vrut să ne tăvălim printre dungile lui colorate, tocmai ca niște măgari onorabili ce suntem. Am fi devenit celebri, nu-i așa? Poate chiar ne-am fi mutat într-o galerie de artă, nu-i așa? I -a, am fi devenit vipuri, nu-i așa? Uum. Întrebările lor febrile, m-au dus la gândul cel puțin ciudat că micii mei prieteni de pe sugative au început să aibă temperatură, uf, cea iureală, și totuși ei existau și mai ales vorbeau cu mine. Iată câte se pot întâmpla atunci când te joci după ploaie de-a găsitul capătului curcubeului. Parcă simțindu-mi nedumerirea, cele trei pisici cu buline și cei doi măgari vărgați au prins a suspina și a ufta cu și mai mult foc. Rustogoleau de-a lungul siluetelor lor firave, lacrim de vopsea în formă de noi și noi buline și dungi. mă o șaseră de tot și le tot tamponam cu sugativa picățelele și dârele. Ai gata, gata, gata, opriți-vă! ai gata, gata, o să fie bine. Cum o să fie? Când n-a fost bine chiar de la început, când abia ce eram proaspăt desenați pe pereți, în loc să ne admirați, ne-ați umilit. Chiar dumneavoastră ați spus ce ați spus. Ce-am spus? I-am întrebat cu un început de vinovăție în glas. Lăsați, ce a fost a fost, treacă de la noi. Dar să știți că... De aceea am și plecat să luăm din culorile curcubeului. Ne-am gândit că, așa, viu colorați, vă vom înveseli. Și ne veți îndrăgi măcar un pic. Și o să vă treacă supărarea. Așa că între buni vecini. Adăugară cu o obidă, măgari vărgați, Care buni vecini? Nu înțeleg. Păi, dumneavoastră, nu sunteți vecină cu noi. Doar locuim perete în perete, trebuie să trăim în bună vecinătate, nu-i așa?" Aha, de deci ce asta era?" Și mi-am amintit de supărarea mea când am descoperit pereții proaspăt zugrăviți, împodobiți, așa cum am mai spus de o mână tare poznașă, ce închipuise dita mai măgari vărgați și năstrușnice pisici cubuline. Doamne, ce mai fi zis la supărare? A, da, da, chiar m-am răstit spunând, oh, dar ce-i cu mâzgălerile astea? Dragii mei, n-am vrut să vă desconsider. Sunteți foarte interesanți, unici, însă nu pe pereții holului vă e locul, ci unde să ne ducem, ce să facem, nimeni nu ne iubește, nimeni nu ne vrea. <laughs> Bieții măgari vărgați, Bietele pisici cu buline, cu toți erau cât se poate de desnădăjduiți. Oh, în hol nu ne putem întoarce, că nimeni nu ne vrea de vecini. Rămâneți la mine, pe sugativă. M-au refuzat, cu foarte multă delicatețe. Mi-au spus că... S-au gândit serios și că li se pare corect și interesant să se mute în locuința copilului a cărui mână pozna și ai desenase. Necazul era că nu știa unde locuiește. Știau însă că era o fetiță drăgălașă, asemenea tuturor fetițelor, o fetiță care era teribil de grijulie cu propriile lucruri. În schimb, când era vorba despre lucrurile altora, ridica din umeri și, întorcând spatele, arunca din mers. Ce-mi pasă? Nu i-a pasat nici de noi, nici de noi, pentru că ne-a aruncat în voia primei bidinele de zugrav. Cum veneam de acasă, știam prea bine cine era fetița, locuia ușă-n ușă cu mine. Atunci m-am decis să-mi ajut mici prieteni de pe sugativă până la capăt. Am sunat la ușă, mi-a deschis chiar fetița cu pricina. I-am povestit pe scurt suferințele celor cinci ai mei. Fetița, din respect, nu mi-a întors spatele. După cum îi stătea în obicei, însă s-a ridicat din numer plictisită, spunând, Ce-mi pasă?" Nu m-am supărat. Ba, m-a apucat o toană de veselie, nedumerindu-mi, mica mea vecină. Am prins a râde pentru că tocmai zărisem cinci siluete, două vărgate și trei cubuline, stricurându-se pe lângă picioarele fetiței și așezându-se tacticos, pe pereții locuinței ei. <laughs> Ce a fost? Ce a mai urmat? Să ne închipuim că s-a întâmplat cam așa. Fetița s-a trezit nas în nas cu cei doi magari vărgați și cu cele trei pisici cu buline, și între ei s-a încins o discuție de mai mare dragul. Ce -i cu voi aici? De unde ați a apărut? Ce-ți pasă? Răspunseră cei cinci mă pasă, că vine mama. Ea nu o să mă creadă că ați apărut în casă din senin. Plecați, altfel o bățesc." Ce ne pasă?" Ce mă fac cu voi? Chiar nu vă pasă de urechile mele?" se ruga fețița cu lacrimi în ochi. Nu ne pasă, nu ne pasă, adică... A, adică începe să ne pese." Se oșară în întâi pisicile cu buline, apoi mă garii Însă vezi, noi n-avem casă și dacă plecăm și de aici, ajungem în stradă pe vreun gard Ia, da. sau pe asfalt să ne calce toți în picioare. Înțelege-ne, n-avem încotro, n-avem încotro, dar eu nu vă alung, vreau doar să vă mutați exact aici unde vă este locul. Spuse fetița, dând fuga după un bloc mare de desen și o cutie cu acuarele. Curcubeul! Curcubeul era aici, în cutia cu acuarele, pe când noi îl căutam după copacii de afară exclamară tus cinci, desprinzându-se ușor, ușor de pe pereți și așternându-se unul câte unul, parcă fermecați pe foile blocului de desen. <laughs> și atunci fetița îi colora în atâtea dungi și buline multicolore câte nici nu visaseră. A doua zi i-am revăzut în camera fetiței. Îmi zâmbeau mândri și fericiți din ramele unui desen pe cât de frumos, pe atât de deosebit. Vedeți, Păreau am spune, noi, doi măgari vărgați și trei pisici cu buline, ne-am jucat de-a ascunsele și de-a de cu dungile curcubeului, l-am înhățat de un capăt și ne-am înmuiat în culorile lui. Ce viață!